Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbih O me nëtëbja unë bihësani la Jumidin Allah në falenderojmë dhe vetën për ti ndimë dhe fali kërkojmë Ndërsa ne të ndëruar Lazar dhe motra dhe son të jemi në takimin në radhës Me mësimët e shpalljes, me udëzimët e Koranit Respektivesh me disa shemboj që Zotë Gjellewala i ka siel në Koran Që ne më drejt dhe më mirë dhe më korrekt Ti kuptoj mesajët e Allah Gjellewala Dhe në takimin e kaluar kemi trajtuar një tem që kishtë të bëndë me shambullin e përmendur me heret të një vetëbanimit e sigurët i cili ishte i begatuar dhe ishte i privilegjuar, mirë po nuk i trajtuar në begatit e Allahot si duhet dhe si pasu e kësaj u dënuan. Dhe në kodët asaj që është përmend në këtë shambull kemi marrë disa prejë Shprejjeve të përmendura në këtë ajet, në këtë shambull Dhe kemi të rejtuar për të kuptu më drejt Atë që duhet me kuptu nga këtë shambull Sonë të do të jemi në takimi një shambull të radhës I cilështë është nga shambull e rëndësishëm kuranur Dhe i cili të ndërullazër Si gjithë shambull të tjirë Na je porosit e nëvejshme dhe duhëra për neve Në surun e të hrimë Në fund të surës dhe të të hrim Allahu Gjallahu Ala Sil dy shambull të një pas një shamb Dhe Në këtë shambull Janë të përmandur Personatetet saktuara Disa si shambull I keq E që duhet me marë mësim E disa si shambull i mir Që prap duhet me marë mësim Në Surën të hrim Në jetin e dhjetë 11 12 يعني الشامبو اللي دو تيريو متو ان شاء الله شن غاسون حتى لتاكيم تاع الفا الله جل وعلا يثوت ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم تغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين أُدْرِبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ إِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Në këtë varga jetësh, Allahu Gjelle Gjelaluhu përmend disa prej shembujve të cilët si kur që përmenda, në cilët shembujt përdurën disa personalitete, kur që janë këta dhe përshfarë bëhet fjallë. Allahu thot, daraballahu me thëren lillë dhine keferu. Atyre që muhuan Allahu Asil shambullin e grua së Nuhit dhe grua së Lutit, a.s. Të cilat ishin gratë të dy rëbëve të mirë nga rëbë Britanë, por ato i të rathuan burat e tynë. Dhe ata nuk pa të mundësi që të krynë punë atyre të këzotë i gjellewala. Dhe në këta burat mirë, në këpatën mundësi më ju krypun të këllau gjallewala dhe këtyre gravu u tha zote gjallewala hyri dhe futunin gjennat më ata që në gjahnem futunin gjahnem më ata që dhëtë futën në te dhe lau e silë shambull gruan e faraunet e cila e luti zotin e saj duke thënë ozat ndërtëma të ti një shtëpi dhe me shpëta në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nga faraoni dhe veprët e ti dhe më shpëtëa nga poplë dhe zlumë qarë dhe alloha sidh shambël mërjemen të bjeni imranit e cila eruaj të indirë njësa i shte mëralshme dhe i vërtetaj fjallët allohet i pranej dhe i pohoj dhe ishte nga të nëshruarat zote gjellë gjellë aluhu kjo është Shambulli që dhe të lasim për te Son të dhe të marim pjesë në paru Shambulli e grua se muhit Edhe grua se lutit Alehi më sëllat Dhe dhe të munduemi që Të përmendim Do bi që mirë është me i pas për asysh Madje duhet me i pas për asysh Kërë ne lezëm këtë pjesë të Koranit Pëllimishtë në nërrua Sikur që përmenda Këto ajetë e kanë ardhë Në surën e të hrimë Suret al-Tahrim ka zbrit në Medinë dhe shumë nga dietarët përmendin se si si shkaku i zbritjes së kësaj sure është një problem familjar që ndodhi brenda shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është rëndësishme të përmendëm këtë ndonëse më kët, kuptojë shëmbullin pastaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht e ejon kur është më shumë se një grua dhe ato gra po dushin janë nënat e besimtarëve dhe janë shembull dhe modele juën për burrë dhe gra. Në çdo aspekt, ato i shërbanin kujdesëshën dhe ishin me të vërtet ashtu si duhet një grua te atë për një burr, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo duket pa së parashysh se ato, domthonë, nuk mund të zhveshin nga natyra njerëzore, ndodhen nga një herë që të kishin disa probleme familjare. Dhe këto probleme, si kur që kemi cekë disara, uh, kështën e dhe arsujet përse ndodhmin. Nga arsujet kërësore ishte që të jetë e mundshme dhe përshtatshme të ndjeket shambulli pejgamberitën familje. Po të mos kështën pas probleme me qenë një jetë ideale, gjithë kështën me thonë familje e pejgamberitë dhe dhe të shkëputëshim ga mundësia me përfitu për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mirë po fakti që kishte probleme nga një herë e kishte ndonjë, thoshta, pakënaçje nga një herë e bën që të jetë më dali i përshtatshëm. Andaj ndodhte nga një si pasojë, më von, konkurrencës, që është normale të vinë të drejtë një ndonjë forkim për shkak të xhelozisë. Por jo xhelozia e cila shtinën e urrëtje, e e shtinën në në në në, në probleme të mëdha, larga asoja po të mir po natyrë njerëzore. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në në këtë rast do thotë kishte tradit që të shkonte te shtëpia e Zejnebës. Zejnea një nga gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ajo kishte një mjalt të posaçme që i pëlqente pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që se pejgambër nuk ka pëlqyrë ngushëmet, në mos të madi ka pëlqyrë mjalta. Dhe disa pient të mjaltën Shkëmbën dhe disa fjalë me zëjnibën Dhe këtë e bëndë e përdit Dhe kja e Provokojt gjeluzin dhe disa grave tjera apta. Dhe umërën vështë Që Disi uh, Tjahikim për hujit këtë mjalt të zëjnibës Peygamberit sallallahu aleyhi sallam Dhe aisha dhe hafësja ishen Për të organistit kryesore Të kësaj një gjarja Dhe umë hafësa dhe Aisha radiyallahu ta'ala ana, Boza Abu Bakr dhe Boza Omerit radiyallahu ta'ala anhom ejmein. Dhe u dakorduan e than Safias radiyallahu anha i than kur vjen pejgamberi më te ty, thui a mos kjo honger nga ky ushqim? Po megafir është një lloj don ushqimi që ka aromë. Nuk është sikur se ke pa dhutra, mirpo ka një aromë që mund të dikojmë bezdis, mundet apo. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi më hënë nga pasërtia dhe higjene që mbante ishte shumë i kujdeshëm që asë kush mështë të bezdis nga ere ati asë e trupit asë e gojës, asë asë gjë dhe ishte i kujdeshëm që fillemisht, këtë kujdeshtak ishte para grua se ti fillemisht, pasaj nda i tjere bërë, që zakonishtë të në ashtë e kondër ta apo dhe kërërte kësafia në mënë uafrua te gruaja e tij i tha i tha pejgamberit a ke ngrën nga kjo pem sa jo nuk kam ngrën kam ngrën nga mjalti i zeneve mirë po fillim me dishup pejgamberson qe buni pyetje nuk tha po jenera se do ti shtetoshi koha e vërtetës do po i bëni pyetje ja. e ke shtë mjaftuar po çe pejgamberson me ushtecsullov pastaj shkojte hafsha shkojte aksha dhe gjithë amarat dhe mori përsip pejgamberson për se ndoshta bleta, apo kër këthith në këtarin e disa luleve, këthith e të kësoj pëme, të kësoj bime, apo, dhe kanë diku kjo në eirë në mjaltës. Dhe tha, nuk dhe të përdori mu, në më u arritë qëllimja të. Dhe Allah o zbitja jetet e para të susë të hrimë. Ja juhen nebiju, limëtu harrimu ma e halëllahu lëk, të bëtegi mërdate e zvajgjik, o ti i dirguar, pse janë dalën vetës atë që Allah o ta ka bëtë lejuar? duke kërkuar kënëtësin e grave tua të i përkërkuar kënëtësin e grave tua Wallahu gafur arrahim e Allah është fales këtë aspekt përgjimber som nuk e bërit të ndaluar në kuptimin haram mirë për u largua duke pas përshqipës e ka më zikëm e bezis e pas taj si përgjigje të monë të këtive primi erdhe një varga jetesh të slatë kishin karakter çortuos. Madje ju jo thjesht çortuos, po madje dhe kërstuos. Për këto dyja e pastaj për gjithë gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu xhallahu ala i porositë e çe penduan tek Allahu xhallahu ala për këtë shquetsim që shkaktuan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. In tūba ilallāh faqad saqat kulūbukum. Nëse ju pendonit tek Allahu, atërzamat e juaja do të hanojnë ka ajo që Allahu e dënë dhe mundon realisht rëzikoheni dhe pas taj një ajet në poqshtë Allah Gjellewala mund uh, ju tha grave të përgëmërës a ju lëshënjuve o së mundoni sa ajet keq jazë vëndësënë Allah me gra dhe përmenë pas taj standardet e një grua si e dënë Allah Gjellewala në suhën të hrim që është tim në vetë një këshë komentio në të hrim pas taj në fund Allah Gjellewala si lëshembelin e grave grua sënuhit, lutit, faraunit dhe do më thonë mërjimin a.s. Ka lidhje fillim e fundin përshka kësa do më thonë edhe këtu ishin gratë e pejkamberit sa sallëm dhe Allahusil shambull dhe nisa gravet tjera që nëse kës shambull është adekuat i përshtasë për gratë e pejkamberit sa më atëhera për gjithve neve është edhe edhe më tëjpër i nevojshëm kës shambull që ne po e, e trajtoj në më thonë, a fërsia me pejgambirin sasallem, nuk u apë të drejten që, në më ndëbani vëprimet sakturat të slatë, nuk është Allah gjëlloj knaqur me të alë. Në kjo është shambulli që ne do Allah, të trajtujmë në që Allah sonte dhe në vijem atëm. Dhe kjo është një, lidh, një, një lidhje mes uh, fillimit e surës dhe tematikës e surës me përfundimin e surës ku në këtë përfundim të kësaj surë është përm Kë shambull që një po, po flasim për të amëtën. Ose këta dy shambull që një po flasim për të amëtën. Masi kuptuam shambullin e përkëthyem, dhe të shkoj drejt në përfitimet nga kë shambull. Në shambullin i parë ishte, Allahu e silë për ata që më huan, shambullin e grua se, nuhit alisam, dhe shambullin e grua se lutit, të cëlat ishim, në nkururën e, dhe dy rëbërve tonë të mirë por ato e të rathuan dhe ata nuk pa të mundësi me i krypë punë të kalloha zë dhe u tha futunin gjehnev me ata që futen qka përfitojmë nga kjo shambull të nërlëzër qka du nëshu stacionet ku duhet mundal gjatë kuptimi dhe meditimi të këti ajeti të këti shambulli e para të nërlëzër në këtë ajet përmenë në dësa terme caktuar atë të cilat, dhe më thonë, Kuran i ujap kuptim pak madveçant, sa i kuptim që qarklon në mes në njerëzve. Dhe kjo është më nësime kuptu se, jo rëllhere, Kuran i përdor termet të njëta, që i përdori njerëz njëtë njëtë njëtë njëtë përdeshme, por, e pasuron kuptimin e atune termetve në kuptimit caktuar atë që e nëzirin nga kuptimi rëndom që njerëz e përdorim. Apo, Për shemë të njështë, këroni ka në gjuhë në arabe, njënë po, është mirë me kuptu që kur të përdurët si përkëthem, nuk mundëm kanë me i përthuj termet term për term, fjall për fjall, nuk kuptuhen ështëto, por duhet me, me përthuj kuptimin e termet që atë kuptimi, edhe akë është Këroni, apëthen. Dhe i Këroni është fjallur për neve, që ni për mes ti kuptujmë, jo fjallur i gjuh fillemesh me kuptojnë kështu apëtë. Nëse përshamën fjala es-sala, që na e përthem namaz, apo? Edhe namaz o fjale huj, përsishtë, së është gjushipa, falia, në gjuna abe es-sala është, e doa, me bu doa, me lutë, apo? In në salatë e ke, sa ke nën lehu? Duaja jote, salatu ke, lutja jote që tjepën përta është, që të si shpirtnur dhe siguri dhe garantës përta. Mirë, po, kërë ka përmanë Allah, fjallë në Salah, e ka pasuru me shumë kuptime që e ka bët ashtë si shprejët dveçantë kuranore. Fjallë iman, fjallë kufër, e shumë fjallë tjera. Apo, për mi kuptu ato, nuk mund nuk mjaftu me për këthim gjuhësotë të ty në arabishtë. Por, duhet me shikur si e ka të këtu Kurani këtë termë, dhe në basë të këti kuptimime, e të rejtu termit. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe më thonë, duke në është a thjesht me dëgju, mirë po, është jorë dhe herë vendimtare në kuptimin e drejt të fjollet a loqë e lehuala. Dhe shumica e njerëzve që kanë deviju nga rruga drejt, kjo ka qenë piknise e devijimit. Dhe më thonë, mos kuptimi i termetve si pas përdorimit kuranor, por të mjaftuarit e kuptimit e termet si pas përdorimit gjuhësorë. Kurani ja pabsir juhës, mirë po, më prioritet. Më prioritet. Nëse Kurani përmani shprehje, fillimisht duhet më kuptuar me Kur'an. Kuptu me Kur'an ose me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është përparësia. Kjo është prioritet. Nëse Kurani nuk i ka dhënë kuptim të caktuar, E ka përdorur si shpreh, po nuk e gjem se i ka qen kuptim diçka tjetër. Atëra ku ktheme te kuptimi gjysor, e atër vjen gjua, a roba. Çiçë kanë kuptuar atë, çu është e kanë kuptuar. Çiçë kanë përdorur, çu e kanë kuptuar? Çu me radhë. E nëse as në gjuhë nuk gjem për kufizim të caktuar të termit, është përdorur si term, po nuk përkufizohet. Kuptim i caktuar, atër diëtor ka thënë i kthehet traditës. Apo Dhe më onë, qështë e kuptan, veni, ato. Veni, caktu, qështë e kuptan këtë, qështë e ka kuptimin, ato. Kjo është temë veti, por, mirën me pasë për asyish, ato. E këtu, Allahu Gjellore, ka përmerë një shprej që në dhëtë ndolim e te. Nuk është me renditje të ajetit, mirë po, nuk prishpun me shetit mrenë ajetit për me kuptu dhe të atë që kjo ajet e thënë. Allahu dhëtë, thëkhan e tahuma, e përmerën fj Ato i tratuan burrat e tyre. Dhe disa mendjelet dhe disa domon me me me çëllimçi kanë lidhë me fillimin e tjetrit, pandan çëllimesh të përmana. Aisha dhe Hafsa apo kanë ky kësulë ka zbrit për çfarë arsye ka zbrit? Për Aisha dhe Hafsa apo apo thoni ju ç'është popët? Mirë, në fund Allahu ështës dhe hafësës apë e osirë një shembul të kujna, të dy grajë që kanë që në gratë pejgamberit, edhe këtu gratë pejgamberit, e emruës i përbashkët i të dyjeve cilë ashtë, khanë e tahuma, trathijatë. Në kjo është argument se zotë në ruët, disa që tentojnë me e përdur, për me një losë ndirën e familjës e pejgamberit, sërëllahu alësallam. E në e themi se, duhet shikuar fillimisht, të er po njëre në kuptimin kur anorë, së fa kuptimi ka? Ibni Abbasir radiallahu ta'ala nuk ka thonë ma zënet ose ma bedhat zëugjetu nebijin kur nuk ka ndod që një grua një pejgamberi tjetë e përmëraqme, kur? nga se nuk e ndytë Allahu shtratin e një pejgamberi me këtë punë të ndytë së nodhap të kjo nuk bëhet fjarë absolutisht me koncenzus në këtë djetarëve nuk bëhet fjallë asë të këtu gra që s'kanë qenë besimtare, s'kanë qenë muslimane, nuk bëhet fjallë për të rathi bashkortore, nuk bëhet fjallë për të rathi që zakonisht përdurët të këni si sinonimi, dhe më thonë, uh, pungët përmër alëshme. E për shfarë të rathi e bëhet fjallë, të rathi në fejë. Të rathi në fejë. E si përkufizuat të rathija me kuptu, Djetarë ka në thënë Kjana, tërathia është I hlallu në bil ahdi fisirë Me e thy marvesh Mediken fshej horazi Nëse dykusht e thënë Marveshën haptas Kësa i thënë të një pak më në rysha Ama tërathia është Me e thy marveshën që ki mediken Fshej horazi Gjithë këtë shëtitje po e bojmë Me mritë një pikë Gjithë këtë shëtitje po e bojmë Allahu gjallë ala thotë se këto dy gra i tërathuan bora të të në. Tërathjesht e ku? Ishte në aspektin e e fes, besimit, adhurimit. Ap. Si tërathuan, gruaj e njuhit nuk është përmen kuran pas në këtë vend, njër drej përdejt. është përmen njuhit tërthuar azit që mund kuptuat, për njër drej përdejt. Përë <coughs> Për këtë nërështu e disa për i djetarëve ka përmen se e, Trathia e grua së nuhit ka qenë pas i ka hipur në anije. Nënë është shtirë si besimtara në spekt në ashtërë, pas taj kur ka zbi dhe ka shpëtu e ka trathu nuhin në anije së në anë. Nënë se ka një kërugën e tija për. E disa për i djetarëve thonë se Trathia është për qëllim se aja ka dalë no, në onë mesë e njerëzve edhe u ka thënë fshehë u razi unë e një burin tem ka lujtë, nuk është mirë, nësë ndëgjën një apëton a po, ndaj, kësaj ka dalë lojë e në trathirën në no, onë një loj, loj shpaluë, s'ka pasë realitate e, e, ka gënyë mirë po, edhe potishtë edhe potishtë e vërtit është një shpaluës e një sekreti familjar që edhe këtu duhet mundallë me kuptu se si funksionën familje e durë tin si baston do kuran ora to. Ndërsa gruaja lutit është përmend shumë herë Kur'an apo ta. Kudo që përmend lutit është përmend gojë gruaja e tij apo. Pesëri kanë ardhur Mustafa fit lutet alay salam, don ajo kanë dhënë tim, një lloj zjarri që ka qit tim. Ata e kanë kuptuar se ka Mustafa dhe kanë ardhur mi shërcu Mustafa lutet alay salam. Gjasadë ata kanë qenë të pamarrur dhe i kanë ngacmuar Mustafa lutet alay salam. A ne kë ka thënë Trothi? Nëse i ka zbulu e sekretet e burit të sajatër. Përndaj, të rathijën dhe lidhën me besim, edhe të rathijën dhe lidhën me aktivitetet dhe punë që burit i ka zhvillu për me edemtu burin e sajatër. Kësaj kurani thotë, të rathijë apëtër. Dhe nëse shkuim në dobin e dy të nërrit me këtë, atëra kuptojmë se uh, njëri u njëtën bashkotore, fillimisht, po pastaj dhe në përgjësi duhet me ditë se si me i rendit problemet, dhe jojnë gjithdo problem në më thonë është i njetit nivellë, jojnë gjithdo problem është i njetit nivellë ato Nuhi a.s. a ka pas problemet tjera me gruneti a du shumë së po se në, nëse ka pas përgjëmërëzën më ashen, e po është nërmale, më pas mirë pa laugjër dhe gjelalë hu të gjitha ato problemi që nuk e lësa mëse lutja, se kam pasë mësi me i pasë me burat e tjune me gratët tjune e tjune duatë këto gratë që kam pasë me burat e tjune problem nuk i qetë fokus, nuk fletë për to fletë vësht një problem duke në treguar se kërë është kjo problem evident të tjirit realisht janë gati as dhe më honë uh, janë problemi që duhet me të duhet pak ma vonat ose e kunder thaj Nëse kë përlemë nuk është që Allah pëllet për te dhe përquan të rathih atë përlemët tjera nuk këm të këmë të kemunë shumë rëndësin nga asion në nërmala që i bje se nëse njëri ju ka përlemët saktuara me grunët ti ose gruja me burë njësaj po fillojmë nga aspekti familar dhe e përlemë fillemisht ka të bëj me fit do bon, më nuk njëri për tjene një nuk i përurit Allah a zozhel Nuk e njështuohet, bënë më kate. Dhe krasaj, pastaj, për shambun, <coughs> nuk e kry një obligim të saktum. Krasaj, për shambun, uh, nuk ka si njëtë mirë, një varë problemesh. Njëtë, së të njëtë për deshme, në raportet bashkotora, elementin e fes të kërë, poletet nuk e kanë shumë në konsiderat për, me e në e ti, për. E, më hënë, e vlerësuar mbi bazën e tij cilësi dhe cilëtitë e jetës bashkëtorë ato. Ai kuptot. Domodh. ë standardet cilësie e jetës bashkëtorë tek njerëzit sot është plotësimi i kërkesave të ndërsjellta, raport 1-1. Po ngruë mirë, çka ti thon më ngon? Apo e pse ajo ja, se ngon allow go allow thought ton Kirk ai s'e sheket pun për ne ata. Pse? Sa mu po ngon? ë Ka orë këshemë nga të regu se Renditja për limeve duhet bërë ndryshe E në gruja gjithashtopër Për ndaj pejgamberi s.a.s. Kur ka përmen Standardet që mbi bazën e tyre Një grua, një femër, një mutër muslimon E përzirë burën e sajtë arshëm Po edhe e kunder të aburri E përzirë gruat e sajtë arshëm Të gjithë e janë të ndelidurën me këtë Element që për përmenu Besnikria në raport me zote gjëllë u ala ose kuj desi nga trathia e emanetit Allah të barikë wa ta'ala Muhammed e së më këthën i këthën këtë starëba për dhe vajzëba i këthën i dha gjëekum men tërdhawna dhinahu wa khulukahu fazawijuhu wa illa i e kun fesadun për ard kur uvijë Dhe u akërkan dorën Aj që Nuk keni vrejtje Për fejnë ti Ska vrejtje për fejnë ti e për. Dhe nuk keni vrejtje për moralinë ti Martane Merne Nëse këtë nuk e bëni Nëse këtë kriterë nuk e përdarni Apo Ate shtë dhe peke me sëmë Do të këtë trazira mes njerëzë Së keni më bora hatë kore për. Ndërse i tha burit Tunjahu al-mar'atu li arba. Qoya martot per katër gjëra. Ne jemali ja për shkak të bukurisë, u maliha dhe pasurisë, apo u nesebiha dhe priores së saj, u diniha. E katra për shkak të fesë së saj. Fadl fadl bi dhati dini telebet yadak. Pa pegameli sallam kujdesu për atë që ka fen, apo do të fitosh shumë më ato. Ktu fiton ato. Prandaj ky ayat, këshemplo të lutem nëse nuk marim asni porosi për ti, pos, këtë që e thërë dërë me tani, do të ishte e mjafturëshme në kupturën dhe e të përto, qka nëmë kuptanë? Në jetën tonë për dëshme, ti përdorim termet si pas kuptimit kuranorë, dhe ti renditim gjëratë si pas renditis kuranore. Gjdo renditin ndryshë është kaos, gjdo renditin ndryshë është qërgullim. Për ndaj edhe Allah Gjellore, ka sënë këtë sham rëndit e njëra ta përten. Përndaj, prioritet është feja. Ma shumë njëri kujdeset ndoshta për uh, sasin e kripës në ushqim që e ka vedus gruja ti, se sa përshambut për sasin e ajetjeve në gjeditës që e ka lezuha përten. Apo? Ose e ku nërta, përshambut? Përndaj, ku është? Në kemi tësia këtës arët të e nëzëra përten. Kaninë në nërëm nga jeta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam marrim mësime selektive të përgjysmura ju si duhet apo për shembull apo kur një grua dëshmon me i bo presion burrit saj me e razioni qëllim caktuar do on i bën presion ai thotë ju nuk e bajë ju duhet me bo, tash bo presion, por, presion presion, më bë ta shajë dëm i bë presion po presion çfarë presion domthon me një autoritet caktuar sipër sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo e ka fshi kasollën gruas së vet gjithmonë apo? Edhe e ka keptë të shteta gjithmonë. Kjo është e vërtetë? Është e vërtetë? Apo mirë, po ky shembull i pastrimit të kasollës dhe i kujdesit për vjetën e tij duhet të i balancuar me disa tjera, gazetë nëse zhveshet, është vështirë të debalancuam. Ose për shembull, burri vjen edhe thotë ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ajo gruaj që i fal pesë vogë te axhiran dhe ngon burrën e saj në gjënët. Dëmë do me këtë adit me i bo presjan për me ju për shtatë kërkesëve dhe nëvojët dhe tje. Dukë e, Nduke, shkaktu një debalans për bal faktëve tjera që i edhe ky burt du të mi pas parasysh, që këtë adit me kom pasaj për te adekuat. Andaj, jetë e pegamërëzëm është me të vërtet, me, me, me, me familën e tjeshtë jetë e balansuar për. të ndërvëzëm. Pegamëberi sa sëllëm është e vërtet se i kanë dihmu gratë e ti në shtëpe, e vërtet është e vërtet është është e vërtet se ka pastru kasur, e vërtet është për me të regu modesti dhe për me të regu dashuri dhe respekt e ka buket mirë po si karë balansimin nga pole të tërë si karë balansimin nëzmirat drysh me karë, njën nga ato për shambullat për Gjuveri e radiallahu ta'ala nëha gruja pegamberi ca sellem se kërëse ka në ditë në saj, në onë një ditë e ka falë Saba në shtepinë në saj. Dhe ka dalë pejgamberi S.A.S. Apo, ka dalë pejgamberi S.A.S. Ka krypun të ti, është kuj dikun, dikun, da onë, pas para ditë dikun, pa, para në mazrekës. Le, le, nështë ta, nështë ta, me orë me e shiku, nështë ta bënd dy orë, tri orë, o ka, ka dalë pra në ora, gjashtë e gjysë, me orën tonë, o kuj nështë ta di Për dëjeria u ul duke bë dhe krapën. 3 orë duke përmendë Allah xhelalul ala me përkushtim. I tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a andje këtu 100 milionë? Tha kam të. po, s'kam lëvizë rasulullah. Po. Domthon, nëse ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se so angazhimi gravet i ti për me për krap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa musafirën e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa punti ka pas, apo për me ndihmuën misionin e ti. Ai është Radiu ma taala na thotë i ndothën njërës pejnive grave që mështë këtë mundësi me e kompenzu agjërimin e Ramazanit përveç se në Shaban një mujë për Ramazanit e kam përpse ka mën shu gëlenë bi Resulillah nga angajimet e mëdhaj që i kena pas me pejgamberin sa oselëm haj një buri madhë kon ati që ka të me thonë me, me, me kon shtëpi që i rinë mas pejgamberin sa oselëm mision hatashëm i madhë Allah e kura e ka pa Se gr gruaja ti, në ibadet e përkushtuar, në udhëzim e përkushtuar, në përkrahje e përkushtuar. Edhe ajo ja ka shpëlyqët angazhim me pasim të gazetës paizot e fọrava. Mirpo, apo, nëse nëse tash po mar, e marr, du duontë me dënat mos më keq kuptuar se për balans po flasim hopta. Apo, se gruaja për shembull, nuk ka këtu, në ibadet saktum pas pesë vakteve që i fal, ato tamam puna më ruan në kët punt apo, apo. S'ka në Kur'an, nuk ka në ligjërat, nuk ka në mysim nuk, nuk kone i dhikër apo angazhimi saja është gjumi në, shtone, në, në, në emision me shiku, shetitja apo dhe pastaj në pamoncimi i kryp pun të shpisë, tha të pejganbezëm ka pastru sahi, për ku tja ka pastru po. edhe kondër ta ku një burë kërkan që gruja ati tjetë e respektushme dhe ngushme si duhet apo dhe tha të pejganbezëm ka thonë sahi, sahi mirë po për cilë burë ka thonë me kënë kështu apo Muni burrës ka komë ngugrun, ka komë net me, me tasnjera. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kundra angazhimeve që ka pas. Këtua ka mundë s'hara. Nëse e përsill jetën bashortore, si ka atu Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në familje. Wallahi ti thosh që ky njerë korr më kërkon s'ka, vetëm me grokanë. Çfarë çoftë ekipës tupja? Ti thosh ky njerë më kërkon. Ka pas ku? Në ondë den shaj çik kur kur kur ti ka pas punjë ashtis Prandaj, edikujt, familje, rin, të ushke kur shpesu këthi apëm. Ka qenë i përkërshtumë. Përndaj jetë e dikujt e shë familje, rrinë, i përkërshtumë të ushke kësë ka punë të atërë. A më në kur delë i ashtë, të ushke së të jetë kërë apëta. Ata të kuptin të balansit apëta. Përndaj, asë njëherë nuk nështë a nuk e... Asë njëherë nuk e... Asë njëherë nuk e... Asë njëherë nuk e... Nuk në kështë djarë Shërbimi, komunikimi, ndajja Respekti, dashunia, mshira Absolutisht nuk vjenë që është duhet E pas taj kërkan që Me hadithë e me qënë Qështë ka qenë gruja, pegamberësme, qështë ka tonë pegamberësme Kjo debalansa Pra ndajtë dhe vëzër Na kem një vëqë me i rendit gjitha si duhet E dhe kërkesat me rendit Nuk është e mund shme Kur që një njëri Me qenë komplet 100% Ska kështo Nuk kështo Ja po, Aisha radi Allahu anha ne ka rabu. O dormi ka duhomos bamoks topa. Kush u konoisha radi Allahu taana. E Hafsa gro tiram. Skot përkryer. E mirë nëse skoti përkryer. Domon du në post kërkesa për plotësim apo. Nëse dikos të mangët, na tashim kërkesa për mo plotsu. E ky shembu ndamson simë i rendit kërkesa 1 2 3 4 5 6. Çka është mbarësimi e kuptuar. Simë i rendit kërkesa top. Simë i rendit Dhe vallallai në çufse jemi në koordinata të barabarta mes vete në kuptimin e fesë dhe adhurimin Allah xhallahu ala nuk na bën ton pastaj diferenca e koordinatave në punë të tëra absolutisht është pasuri pastaj Era pegar mëson kanë ka namos pata ka në margin, por kjo t'i hau kështu dashnin atë absolutisht. Dashja ka ditë radi Allahu ta ala se e ka një kredit që ka mos i kanë më si kalmi, thonë oni më ne kështu apo. Ose më thon ti se ki mirë në raport burë e gru, jo në raport apo e, pasus dhe pejgambar ja kështu, apër, po në raport burë dhe gru, po në raport burë dhe gru, po në rënditja i ka të rathu në feja, po në shikohet në shtimin dhe Allah Gjellora kuptimi i gjithë përfërsh i pejë i fejë, jo veç dhys, kuptim komplet i fejë, po në gjithë qka ofja, po në zërë, qysh pejgambar i sa so sëllëm për shambun, vëllohi shikone mos, mos me të liru aishëm për shambun, Pika, caktume, në çop pikë ka caktuar kur ajo e ka përcjell në katërt dhjetë vjesollon. Apo apo apo kuptoni? Ato çka atë pejgamber kur ka vdek Sallallahu alejhi dhe beson kët analogjia, kur ka vdek thuat në haxhin e Am Tumers kanë qenë për vërtet 120 mijë sahabe. Do 115 mijë, 10 mijë, 70 mijë sahabe, 110 mijë janë ato. 110 mijë njerëz kanë qenë musliman kur u dhek pejgamberi Sallallahu alejhi. Për mëna Atë barë të ronë që e kalon U do në 4 pjesë A për kumë mërë është i Barën e ronë të fjesë që e kalon Ha të përdojmë 4 pjesë Një të katër të një grua Tritë katër të tatë Një qene Apo e nën mi E nën qene nën Thërën burë atjera E të marrë mësh A një të në këtë barë e ka barë E atasht nuk me të ronë kërë tazë, në Kërë në i tazë e a ka, thërën e kërë për në O shëradijallahu teala natela sot shëptori asaj i vinte i vinte pasuri i vinte do durat jep këtij kush e më thante shkosh për ndaja krejt shpërndosh për ndosh më ndaja çajka kur kthesha i thash pse më së ledo kush mble buk ta pse skallzoi kum haruish ske na po para mëna kaç bojora a mas me telukat apo a këta Nje grua e cila ishte viktimë e sulmit të munafikave, po kur farfai u fajsua ajo. Çka pat Aisha? Çka pat? A bllai bën se lule me arsh për meshtiput ose është e, e po marr. Çka ka pos? Kurr gjej. Pse pse ajo Aisha? Pse em pse? Pikësh po shkaktohet gamëri sa osht. Dashur atë me godit për mesaj, u viktimizoa për ta. Apo, dhe duroj. Duroj. E tash kët grua që kët bën me kapo, ksuhë është sakrifikuar, nuk po Pa pas pandash, nuk bën kusht peqamberin sa sot. Dallai duhet të past ballanc. Në past ballanc, dallai renditja e kërkesave dhe renditja e, do të them, e problemeve është më së nevojshme që ky shemb na na e mësë naftën. Dhe gjithashtu të pjaftoj që ky shemb na mësë ndër rrethse. Përum i gjetur me këto që thash. Projekti i ndërtimit të familjes është projekt primar me përshtime. Diku sotani që është ma, më mund në prashtimet, po apo? Mirë, po nëse për musliman projekti famish është është prioritet apo të? Merë grua familjen e ana. Raportet me gruan, me, me fëmit, gruaja nuk ka prek më të madh se sa familja e saj apo. Me prashtime të caktuara, pra po them. Mirë, po, familja. Nëse nëse familja është në rregull, është shtylla në shëshni së dhe zënja për pra ndaj edhe shikone gjitho tendinës për me e me e, e shëthur shëshni për ka vjenë, për kërishnë nga nga dire e familjës dhe nato qëtësi ka ndirës në kaluar gjithë kush me e përzirë një shtekë një shtekë kuti me tër del faqevar për Allah që, që leo alem a është shtekë familja projekti madhë që për Allah o del që të për po, Allah shumë i madhë O kam se këtë të sara, Bukharion t'i ka tek baba herët, se ka pa Bukharion babën heq, në t'ku përshëm së me njoftë, i ri aftë. Imam Bukhar, Rahim Allah, kosh e ka përkra Bukharion, kosh e ka qëtë e hoqa me mësu, kosh e ka, ka, ka, ka, ka, ka qëndis, natën mi, mi, mi, mi qërru sute saj për djane se me pasë pare, me mësuaj, kosh e ka përkët? Në unë ati jaftë, në unë ati jaftë pastaj po më do, po sa projektin nënën e Buhariut është Buhariata. Apo edhe ta shkryli projektet e tjera ato. Ata më edukonin fëmijë, më rrit një një një djalë, një vajz që nesër do jashtë harin këtkë, vënë këtkë popull, këtoomet. A ky s'është praktik ndërsa apo? Ne mashtorhemi me projektet caktuara ku na dukën interesante apo jo se shkërciejnë aspektin e ashtu, po s'jan produktive ato së jam produktive, familje është më rëndësishma, letjet nga prioritetit tona angazhim për familje, edhe nga ona e grus, edhe nga ona e burit. Përndaj për këtë në e cikë, edhe kështë ambur. Përndaj edhe të në bërëvozën. Ai komenti që e cekëm që disa djetarë kanë thënë, se gruja nuhit, po edhe lutit e përmanë në këto, edhe lutit e përmanë në këto. Kanë qenë Pabesimtare për pa pikë dëshimi kanë qenë Mirë po, mir po Nuk kanë qenë pabesimtare Ha porës Publikisht Kanë qenë, dhe më thonë uh, Hipokrite, monafika Prande edhe Allahu Gjallaj Gjallahu E përmenë Quran kur, kur të rëgan Se se ka shpotu po, Lutin alesam thët Fëma wajgjët na fiha Gajre bejtin minen i muslimin Nuk gjëtëm në atë popullë shpi tjetër të muslimanër po saj shpi japtër. E në ta shpia muslimanër këmbrana gruja lutit, masëpare. Disa për djetare kam, për komendën ndryshme që është këtu, kanë thënë, është shpërmen muslimin. Ndërso kur thëtë, e shpëtuham, ata që ishin muët minin. E përsa nuk thëtë këtu muslimin i shpëtuam, beq muët minin i shpëtuam. Se shpëtimi e në bëzën e besimit, apo... Nërso përshkrimi i shtëpis e nbi baza saj që është jashtme. e jashtëme. E jashtëme. Përsa kusht e islamit tjenë, që ështëme. Namazi, agjerimi, zëqati, haqja, po e jashtëme. Nërso e brendshme është imani, apëta. Në të tëtë në spekt në jashtëm, aja është silë si një lejtë besimtara, apëta. Ndilëso nuk karë dënimi e laqja e leura, së prëva të saktuar dhe i ka do. I ka do. Pra në i shikar Edhe këtu në fsheh japën, nëse nuk kujdeset njëri. Pak më në detale për familjen e tij. Ku mund siu bëfasu, li çka besoi, çka flas, ku po shkoi me komporrinë kështu me radhën. A dhe kujdes pak, mos më avzavej pe pe largu, si vëzhgues nga larg. Jo, jo. Hën pak më thellë në biseda, në debate, në diskutime me familjen tonë, fëmijët, gruan, çka në punë sa këtu apo beson që a, kë çërim çka kë çërim Jo, jo test po, por jo vëç kjo është një lloj një lloj konfirmimi i asocikadimit so çashtuat. Po edhe dashur të grup, patyshim të gruaja me punën e saj. Me çunë lëngurat, me çunë më duket se kanë kuptuar çu ç'i ç'po të hoqë. Ç'po mësimin. Domthonjë, me bashkëpunuajse më e përmirësuq cilëtet e kuptimit bashkëarësht. Jo vetëm mjaftu në aspektin e jashtëm. Ky është projekt i rëndësishëm që do të ne pas para ashysh atë. Prej dobive që dolinga ky Shambull, gjithashtu të ndrën është Thashtë fillim Allah gjelë në uajnë e këtë shambull e kasirë Përshfar ashtu fi e kasirë Të nërritur me pjesën e parë Apo, onë, dy gratë për i kam verëson Onë, janë, në atë kuptimin e, e një loj e, e, I pavëmendje dhe pakujdesi Për, për në qëllim caktum e kam bo një gabim caktum Apo Dhe Allahu Gjellawala ka thonë, nëse ju fëjnë të dhahera alehi, nëse ju vazhdojnëm ju konfrontuati, atër di nëse, Allahu është me ula, Allahu është për krasi ti, shumë, anë Allah, në që të është për të ushë dikujtë, që nëse tim gucë, unë i këmë, shumë, allohë në spotët për të bërë, që ka Allahu Gjellaw për të reganë që edhe për këtë është qëtësimë ma minimalë, që ja keni bëhë pejga mërëse, mos harani, se Allah është, pa staj, Gjibrili, o salihul hominin, musliman të mirë, besim të arë dhe jetë edhe ta, o mëlaiket u ba'de dhalika dhahir, edhe ketë mëlaiket, janë reshtë të rreshtuarë anë në mbrojt e të qëti pejga mërëja, për të në kërë të ngojshë, për të në kërës në kërës në kërës në kërës në kërës në kërë, Ndi kërava, thëmë. Së këtë që di, apëtëm. Allahu ka thonë, men a dali valijen, fa katë a dhenë të ubi lë harbë. Kush më ngucë, mikon, ish pa dhe luftë. Së ka thonë pejgamberin, së ka thonë këtu. Mikon, atë që kom të ofërt, rubin tem, kush e ngucë, ish pa dhe luftë. Qështë ka thonë Allah që në levalë, apëtëm. Dhe pikësh këtë i përmenë këtu, apëtëm. Ndërsa, Për me të regu Allah u gjellë u ala Se kjo nuk është vëqë për pejgamberin S.A.S. edhe përse normal Nivelli është Mas pari mas shumë të për te Po nuk për ku vizotin pejgamber Shë kanë mrekullin e kuranë të uraz një apër Një detalë, vë Allahi Një shkruin të ku lemat kanë diku Me kuptu ma drejta për Mas flasën fjallës e fjallia për për Apo flasën për shqecim të një Dash një dzutë Apo flasë A për thotë allahu gjellë e ola Mos e në gusni Se luft ju shpallë A për thotë allahu gjellë e ola Pa Në fund allahu për e s'hjith shambullin E në dy grave Që Bayeg i këq i kanë shqesu Dë peygambert allahu ta Mirë për allahu për thotë Shë kanëta është në funda Shëpria Qur'anë Kanëta tahtë Abdejni Min ibadina Salihajni Të kënëtahuma Ato e shënë Në kurorë, me dy rapëton, nuk tha nebijejni, pejgamber, nuk tha, tha salihajni, të mirë, epse nebiji me kon është ma naltë se me konë salih, apo me konë pejgamberin e allë, është ma naltë se me konë i mirë, është ma naltë, epse Allah u apërzëth titullin më të ullët, duke lënë atë titullin më të naltë, për me tregu se, sa është kjo është për pejgamber, gjitha njëri të mirë, i cilësht i devatshëm, dhe gruaja mirë, që janë devatshëm, nëse është qëcanë dhe nguzë, Allah është për krasit ujnë, tërë. E kjo filanë prej imëcirave dheri të është qëcimi ma i madhë, tërë. Pra ndaj, ndërruar, tërë. Në ndërruar, nëse, gruaja është e devatshme, është e selshme, dhe është qëcanë të si borë, dhe më nënë është qëcanë të si borë, Në kërkeset e pa fund me. Apë, apë, apë? Abon, në e më të nëzoni një mburi. Dhe shqecive që t'i e bënë, në dikënë në namazë në sajë, në dhikënë në sajë. Kujtëja që të e të se e ka Allah në gjallewala dhe me lekat në safërin, në presin, kur me intervenua. Kujtëja e këtë punë. Se është të e dobet. Njërë shkën menja të baba i sajë, të kabilja i sajë, a ka vlazni. E, lejti këtu. Allah për t Hua me ula, Allah është miku i tjeftët. Prendaj shqecimi, ose, e kondërta, njëngrua me kërkesët e pa fund me të panevojshme, apo dhe mënë përgjirat banane, shkakton debat panevoj. Dhe këndi kënë që, adërimi burit, mos tjet, mos tjet, mos tjet, i burit, mësë tjetë, mësë tjetë, i qitë. Pune ati, angazhimit i kontributim Në stetë si duhet Përshka këse e ka një pëndjes mre në Dije se Para se menur të autorit i burit A vjetë të shkurërzimi, a zvjen Ose atë qëndorë, atë qëndorë Para se menur të kja Menese që këj burë e ka një Allah Në cili po eshe që ka pojë bënë e pastaj Menes që ka kimi të në langë gjelë në volëm Kjo pënd familje E pastaj matutja E pastaj matutja Përëndaj shqecimi i njerëzëve të mirë të të vëzër ndështë ta du këtë në aspekt në jashtër si diçka që e inkurajen zullum qarë në këtë, si diçka mirë po ta dimë se vëllahi Allahu gjellë gjellë hu kur nuk lejan kur nuk lejan Allah gjellë hu ala që nga cmimi i ati që e dënë Allah gjellë hu ala të kalan për ndëshku ku ndodhë kja si ndodhë kja është në djen e Allah Gjellewale që nështë në i urti dhe i gjildishmi të cilët nuk i duhet rëthanat për me të renu, nuk i duhet nuk i duhet situata nuk i duhet asgjë vetëm e bën bi bazën e djesë dhe ursisë dhe drecisë e ko Allah Gjellewale për ndaj, kjo është gushlin për gjithdo të atil që është bëhe pa drejtë, por është dhe kërstim për gjithdo njëri cili Mertë të drejtën me eshtë qetsu unë një musliman Qoftëve që ka më thjeshtë Prenda shikajtë të bluzër Sa kovlir një musliman në laznjë apër. Që nga vëllot nuk e adim vlir një një një të një të të përë Nga e thur një fjallë Apo, po më murmenja Apsaj në është të përsa të gjithlonë në së ka mund më, më, më flajtë Goli se ka njërat përna po Apo, dhe kujdesu që ka po flajtë Kujdesu Të honë Si suksesit dikujt, arritja dikujt, madi mirëqenja dikujt, dikush me kondin hamë në rahat në guptimin ekonomik. Kontestuot, edhe aja mund, mund, mund me kaktu kështet, që ka gali këtë puna, se dikush së nflen, dikush bakia. për kja, për jost së nflen o lopën, po veç, buka pak më shmi hungrë sa duhet, që i duqë allot, që i duqë allot, që i ka që farë ka thonë peganberi sa o salantë, që i ka, Nëse nëse do të tash në xhami konkret. Po. Ti haj godën me bom. Jam sheh këpucat në shokut e tan. Jana kur dal, fsheh këpucat me pas kam vë këpucat. Subhanallahu s'ka. Ti haj goda me bom. Ai shetsuot për këtë punë. Dhe ti kërcen që ai shetsuo pa në fund ti a ja, kën këpucat, kët, këtë këtë punë mirë. Mirë po për një koca këtu më shetsuo. Sa të pegam ashum, sa shpi neve çka ato aj komorr do nuk ka shpiniva që jam sheft mbathur ndo vet është shqetësuet me këto çfarë shpineve këtu apo ato që hajgon e ka puna një musliman nuk guxon me shqetsuar nuk guxon as hiç puni keq absolutisht ka ndalu pejgamberi tut njërin nafton muslimanin me net masdera me me, me tut hajgora po zban me tut olla nuk duhet me tut duhet me lon qet e rahat e sigurt nuk bën me tut a po marrash nuk bën me rrethaj hajgora Sa është Rabi Allahu Xhelal Xelalihu. Letë dhunja këtu që të gjitha këtu këto kjo tetër ska këtu në dhunja tjera standarde atun. Po çka i thosht Allahu Xhelal Xelalihu? Çka i thosht? Ata i bënë që njerëz që kanë më kapun loj apo ka musliman ka thonë la ilahe illallah. Poç Sioni, e tani bën me shajtë, bën me fole, bën me akuzue, bën me shqetësua, bën me bozullim, pse pse i s'duket Sion atë? ku ta kap gjete valla po ai ai musliman asallahu ai robi allahut asallahu ai thot la ilaha illa allah ai besse ai ai ai ko ai ai ko diska te zot e jalla wala ato andai ky shembull do mson ce vallahi shtirin dhe bezdisja e njerve sht pigjnovat noja ato osor kimi cek xhami ti va pa kusi e jot se dikush falet e ne atje bujna zhurum pa lidhje muhabet pa lidhje thot apo bujna zhurum E dikush nuk din tani a e fali nire qatë A u nëntehiatë E kush jap logaritë paralot për gabimin e këti namazë Kush jap logaritë, Allah Po na, kush e qëtje së për njët Allah, une së për të thëm A për njët, a së për njët Une për të thëm Ndër tëje mrena Ndërgjegjen Ndërgjegje tëne, në karakterin tëne Në po, instaleje këtë kujdes Më së për pe dikona, për nga i dikona Më së për shetë e dikona Për dashninë e fëmijë të kujt, e ka gult pegamson namazin. Pse? Pse nuk na ti tash e shqetësohesh, nuk fal rraf se thnia po kanë apo kanë. Këta sapti ka gult namazin, ni nuk më shqetësova më apo. A ndaj musliman të njerëz që kanë dëshmëri, kanë dëshmëri. Do no, kanë njerëz, ose kokollë, au prakaja su prakaja ku Allah kujdes. A leqë shëm namazon çaj. Realisht ë ngacmimi njerëzve të mirë, nuk është, nuk është e, punë thjesht Nuk është i arsitum, e për po dashtë, e për po zdashtë. Ajo, dashtë, a zdashtë, pasaj ndikon në, në sasin e dënimit. Ama nuk i shpëton, për lëgarisë para lagjën levale. Jo thash, me këpuca, ko adit, zbën, më shëfën, a ditë, zbën, mi jam shefa, përton. A, mërë, nuk grën, mi jam këthy, hekrin ka haj. Ka hera, dindu me do, me këshë përta hi. Zbën, të të përgambirin, sa sëmë, kush ja këthen, hekurin, vlahut vet, me laget e malkojnë Pa, gara, po agora no, po po. Mos bote agora me descalou bot. Me dito que bote agora. A não bote agora disponhei 10 vet, 2 vet, nziou, nziou disponimento na. Não bote agora kso bot. Ya ket kram me kesha ja, kurpors pa kesha. Ah po. A ketoin do kota siras mes veti, que kesha amun san ato. Mos engusni musliman Allah. Mos as chetso, mos bezdis, le rahat me galet veti. Le rahat me pun veti. Dimojsh me ni mun gjitja kran. Mos mossh Çu bëlemon ton bodo aporta më, mos ia kështo të lajë të tjerët afton, mos ia kështo galët, mos ia kështo problemet, mos ia kështo shqetësimin, të mjaft i kapo. Kjo është asha, Allahu jallahu ala na mson në me këtë, këtë shembull. Ne ka shumë pika tëra undume e thepëndu me një pyetje ngase do të bëlemon të tjerat për desh të arshim inshallah çka me kët pikam. Ta gjithashtu të na shohim këto Allahu flet për dy gram që e kanë tradhtuar burrin e vet, apo dhe pastaj probleme, kështu më radhë Mirë po, nuk përmenë dhe të ndarje mes grua së lutit dhe, grua, dhe burit e saj. Dhe, dhe apo, nuk përmenë ndarje derit të kë ahireti. Dhe kile dhullen nërë, et në gjëhenem dur më do këtu. Tënë vazër, këve me këpëtu një mësën të madhap tërë. Se esenësa, esenësa në raport e më njerës është lidhja, një shkëputja. Shkëputja vjesë i pasoj e ratonat tjerë zakanshme Apo, kërka arsye, kërka interes, kërka tjera e në këtu Në esensë, në konë njërë me folë me zvetë i mërna Edhe kërë bëhet fjallë për dalim me sfes a, a më kuptan? Dalim me sfes Dikush vjenë të dhëtë, a banë për shambull A banë katolikut këtë mjabu Gjithë që ka banë mirë që ka duhet Posë që ka ka argument që kujde se feja këto është ndishnë Apo Esenës është komunikimi, esenës është lidhja, esenës është bashkëmunimi, kjo është esenësa. Andaj, edhe këtu, njëtën bashkëtore, njerëzit për zdo problem, esenës e kanë muda. Jo dhe, esenës është mu përpikë maksimalisht me majtë e majtë gjallovë. E shkurëzimi është dira e mëram që gjenë amë tërë. Ose me zveti si muslimat, me si dikush ka bugabim, ose ate po themi kushtimisht, apo... Nuk i vinduës bëjgit dothojza Kushtimisht përthejmi Ka deviju dikuna për Esenca për Balticula është Esenca, baza Baza është Po me këshilu e më kujdes e minet nga të merujte Kjo është esenca Bëjkot e është masë e jashtë zakonshme Që ndërmiret Kur nuk kërrim pun komunikimi Kur nuk kërrim pun lidhja, këshilimi E e përdorim si masë të jashtë zakonshme Përdorat kjo Por si mas e janë zakonçme Kur jemi të bindur se ka interes ka, ishe, dy musliman, ka të bim Po i shetë dymus të iman Ka përsejnë kështot Hasnë vorë asus ka përsejnë përsejnë përsejnë përsejnë Këjë bën bidatë apëton E mirë ti që së përë folë ti A po e nërejtë këta Jo së përë nërejtë vishë po e dhamashënë po rejemi E do dhon? më, me dhonë Nuk ban do me dhonë Nuk ban Esenës është me folë Esenës është me komuniku, me Jadha besën, peka përti, jadha besën. Besatim. Me falë namazën, me dhënë zëqazën, vë nus hili kulli muslim. Tha gjdo musliman, që ka kjo musliman, a o musliman, qëfarë dhe kofta? Me i netë nga me ikshilua, Ndhej, e këshiluatën. Në kësh dukurie mirë bëjkotim ësë muslimanëve në emër të dalimitë të saktuar. Një Allah. Esenca është diskutimi, dis biseda, afrimi. Buni mirë vllatot. Buni, do i bëj mirë kryet, bëri mirë, rringat. Po ma urej, do ju piti, bojkotoj. Këshillë këtu mrolshum ti me ka duçi në hallap, ka duçi tek kombinati. E tani po presum, po permesoj gjendja. Po që të zbot kurrë vno. Që tasni njëri normal nuk don këto. Edhe çeta pak që don turren. Tash është esenca, mund do të më bashku, apo esenca mund do dhe mund rrej. Ço është esenca? Ço është baza? Ës baza më do, mos më në klane, në kufi, a s'e ngjash mi largu klane dhe kufit të bashku. Ço është esenca? Cilla? Do dit... të munafika, më ditë. Përgjysmë katëdhërmë munafikat më dinë me vëllah, munafika si ka bëj këtu. Çi kufri u ka vlun zemra atë? Vetë më duk që bashkim në Allah. S'ka për çomë këtu. Madhika on, nuk po më, më, më vronë, sa ata thonë që po vronë në zveti. Para mëna Me munafika, me shpallje, me dekret e ka pasë se këta në zemër zvesojnë Prap ju ka full Vecë që mos me kry i marg të keqë që këta për dohën e për hahon e për Që së për hahon e për sen më dhvukle apo I marg katastrifale apëta që na nuk gëdina Për një sen asë senin as, as, as kryesur, na nuk gëdina pash për voa apëta A nuk ka marrë kërë pjizote që në levallë apëta A nuk ka marrë kërë Për të spakën dëpun me lërgu diso dis Hajde po bashkom da bëjmë që bashkim çtu. E po qyren peqëti bashkalloku me ushtrinë aty kusina bashk, që kjo është esenca. Ç't mentalitet duhet të më ndërtu apo? Nuk ka, Allah po sjell shembullin e, apo sjell shembullin e dy qrova, po sjell. Po, po mirë, kësaj shembull po na kalon ç'mos sill. Nga gëzimet e dhura do të dura, ishte, nëse s'nganës beson çka më bënë. Do të ishte nga gëzimet e dhura. S'ka kështu Allah. Mokile të hulen në narë, ju thahinin gjehënamë, dhe me thonë, dhejtë e djurë të gjenimet bashkë. Asë në mundër, Ibrahime elson, dhe zë zi, baba e ti, këmi të se, ka marru idhuj, a gjithë me thonë, këmi idhuj, ju ka bo bidat, e ka knu di, jo, la, ja, aj, aj, jë, bu, jo, jo, asë shirë s'ka bo, jo, jo, aja ka, ka, ka qëllë fabrikë, me prëllu shirkën, a po marrëve e shakon, baba e ti, prajme, edhe ka dëbu, edhe ka shtu, edhe ka rej, prajme elson, E ka qitë për këmë, këmë, hupë për këtë ujtë, parë më në, ka thonë, se stakë thyrul e karabbi, tim u, rahëm, për e ashtëm, unë e prapë këmë e thonë, o Allah, falja, e të kuptu, e të marrë me ashtu. E na, athemi, për atë qësos, e na, o Allah, falja, athemi, pika, pika, pika, për. E pa që kjo rrugë duher, e du, rrë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d O Allahu Azza wa Jall, O Allah fal, fal, fal. Dhe sikoh Allahu Jellal mos bë do për të më. Skoh do për të. Më. Allah i ka thon, o dhekaj, skom u kthem pitina para mëna, o dosh Allahu më janal doan. Ai ai t'na ka thon lutumni mua. Ja ha ne janë këtu un pa ka. E hajte niç ç's pajtoj më musliman. Ata bën zëmërë ka boll, mu me ç'i krysoj. Meq provojën janë edhe me ku e kënaj morëm. Ya Rabb, Azza wa Më në rabdashën tonë, përshurë që për të levi zemra, përvanë e kene me po që ku e kene apunën, apë, a punën, përna kena gudzim me bodoha për një, a ki gudzim Allah me bodoha, a ki gudzim? Allah i shkja është, nuk e ka do, grue pejgamberit, grue pejgamberit, i ban probleme, spionën, telajë e bjenë, dhe prapë, si thëtë Allah, që të kishpijabë, nuk i thëtë, Letush më do odazi, letush më shkurorzu, letush më mbop, letush më, më përço. Shumë kalla është në punë apo. Amba në çuri dhe urgjës është me të kalon vetveten e inatën e me të kalu me e fshin e gjitha këto për hijet Allahut, me zgjat dorën. Për hijet Allahut më pohetu, kët, më po do, më çin bashk. Çë kjo është ajo që neve na duhet apo. Në këtë shemb kët kët na mëson apo. E pika, të tjerë që do të vazhdojmë inshallah takimi në takimin e ardhshëm. Allahu Janu le vona e pastosur zemrat tona nga tursecilitetin. Allahu Janu le vona mbusoqëra ati dhe beqati dhe mirësia te lezojnë familjen tona dhe shofrin ton. Ne sallallahu Janu le vona që me vërtet të jemi të ngjitur të bashkuar për unitetin, të, të, të, të duhemi për Itt Allahu Janu le vona. Dhe të reflektojmë imazh të duhur që si veprojnë ata që ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e shpërblyen me kaq thellë ose namu an Muhammadin wa alihi washabbihi sallam tasliman keth.